Doncs bé, parlarem amb Salvador Cardús, que és l'encarregat de donar el tret de sortida en aquest any en Pallà. Com s'afronta un fet com aquest? Bé, en el meu cas, una conferència com aquesta s'afronta amb, amb un cert amor, perquè el personatge, la figura en Pallà, que és enorme, la commemoració que es farà també és molt rellevant i, per tant, eh, és molt difícil està a l'altura, diguem, de les circumstàncies però vaja, del que es tracta és de fer una reflexió sobre, sobre la situació de la crisi educativa diríem actual eh, vista des del en part des dels ulls del que era Josep Pallac o que era la seva mirada sobre l'educació Deia que estava en crisi no? L'educació? Creu que els, potser els valors no hi són gaire presents? No, el, la, tal com deia en Pallac el l'escola, els mestres, sempre estan en crisi. És un element consubstancial i, precisament, probablement, els moments més difícils en el món de l'escola és quan s'ignora aquesta dimensió conflictiva, aquest, aquesta dificultat, quan l'educació ignora, quan el sistema escolar busca la confortabilitat, busca eh, la, la, diem, la tranquil·litat, llavors comença a fer aigües. La crisi hi és sempre i el que és molt important és a cada moment saber llegir quines són les bases d'aquesta crisi i, i quina dimensió o, o contra què s'ha de combatre en cada moment. Crec que potser doncs, aquest any pallà allà, que és el que permetrà donar a conèixer aquests, aquestes idees? Jo crec que arriba en un bon moment perquè eh, nosaltres hem passat una crisi educativa mal resolta als anys de creixement, sobretot a finals del segle passat i començaments d'aquest. La recessió econòmica del 2008-10 cap aquí no va saber-se encarar tampoc des del meu punt de vista d'una manera raonable pel que fa al món educatiu i probablement ara que ens ho podem mirar amb una mica més de calma, amb una mica més de tranquil·litat és un bon moment per aprofitar aquest centenari per fer una reflexió a fons sobre la crisi educativa i quins són els nous desafiaments, no quedar atrapats en els antics sinó veure quins són els nous desafiaments que tenim davant.